Hörverstehen, Kapitel 6, Track 24 Sie sind jung, motiviert und billig. Und es werden immer mehr. Nach Schätzungen des Deutschen Gewerkschaftsbundes gibt es in Deutschland rund 400.000 Praktikanten. Tendenz steigend. 100.000 von ihnen sind 13- bis 15-jährige Schüler, die ein ein- bis zweiwöchiges Betriebspraktikum absolvieren. Rund 50.000 machen ein sogenanntes Einstiegs- und Qualifizierungsjahr, weil sie keinen Ausbildungsplatz bekommen haben. Doch der überwiegende Teil entfällt auf Studenten, die während des Studiums oder nach ihrem Abschluss Erfahrung sammeln wollen oder einen Berufseinstieg suchen. Die Angst vor der Arbeitslosigkeit nach dem Studium und die Sorge vor Lücken im Lebenslauf treibt viele in die endlosschleife Praktikum. Dabei nehmen viele auch in Kauf, dass sie finanziell schlechter dastehen als bei einer Arbeitslosigkeit. Hören Sie hierzu Andreas Scheu, zurzeit Praktikant in einem großen Industrieunternehmen. Hauptziel eines Praktikums ist nicht das Geld verdienen. Wenn man dabei ordentlich verdient, na gut dann ist das ein angenehmer Nebeneffekt. Die Hauptziele des Praktikums liegen darin, zu zeigen, wie das im Studium Gelernte in der Praxis angewendet wird. Außerdem kann ein Praktikum dabei helfen herauszufinden, in welche Richtung die berufliche Reise gehen soll.